Hej och välkomna till veckan med Petri Krim. Det är mycket som händer nu och vi vill ju uppdatera er om så mycket som möjligt. Vi måste göra vissa urval men vi ska göra vårt bästa här. Vi kommer göra så här nu att vi släpper ett kort avsnitt med en uppdatering av det senaste från veckan nu torsdag kväll. Och sen släpper vi ett separat kort avsnitt imorgon fredag efter att åtalet om mordet på Tove i Vetland har kommit. Mm. men nu så börjar vi med den kraftiga explosionen i Villa stad i nordvästra Stockholm natten till idag. Och så här berättar Emilia som bor där för P4 Stockholm. Ja, alltså, jag vaknar upp av, jag förstår inte riktigt vad det är jag vaknar upp av, helt enkelt, eh, utan har fått någonting som är på väggen landat på mig liksom när jag sover. Jag tror att det är någonting helt annat, att det är något som har ramlat i barnens rum eller något, så jag börjar liksom orientera mig, men... När jag ser att liksom alla tavlor har ramlat ner eh, och börjar titta ut så ser jag att det börjar röra sig folk ut också. Då var bara första instinkten att det är något som har hänt, inte hos oss, men jag måste ta mig ut och se är det någon som är skadad någonstans. Emilia springer ut. Jag springer ut med en paraply om det skulle finnas någon hjärningsman, eh, men springer egentligen runt och får tag i ett litet barn som bodde på adressen och tar in honom till oss i värmen i väntan på att det ska komma ambulanser och sånt. Ja, men alltså det är ju så fullständigt hemt. Han irrade ju inte omkring tack och lov utan det var mer så här vart kan vi ta in barnet det är så kallt och så vidare. Men det är liksom man får inte göra så här det, det känns som att man är helt likgiltig inför vem där som blir drabbad. Så det, det är så känns det. Det är ett radhus nära Emilias som har exploderat och en man har skadats. Han förs till sjukhus med helikopter men utan livshotande skador. I huset fanns också flera barn. På bilder ser man att halva huset är förstört och även radhusen bredvid skadades. Ibland att Emilias hus är det sprickor i väggarna. Så det verkar alltså vara en ren tur att ingen mer kom till skada av den här explosionen. Och det här är ju ytterligare ett av de dåd som riktar sig mot anhöriga till personer som är inblandade i olika konflikter. För i det här radhuset som sprängdes så bor anhöriga till en rappare som tagit tydlig ställning för den kurdiska räven. Och flera personer är nu gripna misstänkta för inblandning i den här sprängningen. Och idag, torsdag, kom också ett åtal mot fyra män och en kvinna som misstänks för våldsbrott och vapenbrott i mars förra året i Haninge. Och det här är en del i den konflikt som då pågick mellan räven och bandidos. Enligt åklagaren har de nu åtalade kopplingar till flera olika kriminella nätverk, bland annat till Foxtrot som är kurdiska rävens nätverk. Och kvinnan och en av de här männen, de åtalas för inblandning i mordet på en man i 30 års åldern som sköts till döds utanför bandidoslokaler i Brandbergen i början av mars 2022. Mannen ska enligt åklagaren vara utförare och kvinnan ska ha främjat det. Åtalet rör också två fall av förberedelse till mord och det är där som räven själv är misstänkt. Men han är ju som bekant utomlands och häktad i sin utevaro. Och tidigare i veckan sköts två män i Salem söder om Stockholm. En av de här männen hittades i bostaden och den andra utanför. Båda var allvarligt skadade. Och enligt Ekot så är de skadade männen i medelåldern. Och enligt SVT ska en av männen vara anhörig till personer som är indragna i den pågående gängkonflikten i Stockholm. Vi har pratat med utredningsledaren i det här fallet och än så länge så kan inte han kommentera någonting eftersom det är i början av förundersökningen som gäller mordförsök. Ingen är gripen för den här skottlossningen. Och det har också varit fortsatt oroligt i Malmö. Vi har ju tidigare berättat om flera skjutningar och en sprängning i stan på kort tid. Och i fredagskväll så kom en skottskadad man in till akuten. Han vill inte berätta något för polisen om vad som hänt. Och bara en halvtimme senare hördes en hög smäll i stora delar av stan och det här var en explosion vid ett åttavåningshus i Rosengård som tros vara riktad mot en gängkriminell man med tidigare koppling till MC-gänget Satudara enligt Sydsvenskan. Och Sydsvenska skriver också att mannen sen tidigare varit häktad misstänkt för inblandning i en brottshärva med anknytning till mordet på gallerian Emporia. Och bara några timmar efter sprängningen så sköts det mot en lägenhet i Limhamn. Och det här är en adress som det både har skjutits och sprängts mot tidigare. Så här säger Malmö polisens presstalesperson Nils Norling om den senaste tidens händelser i Malmö. Vi har ett antal... Allvarliga infekterade konflikter som är pågående och som tyvärr sista veckorna har eskalerat till grovt våld här i Malmö. Eh, och det gör att vi måste alltid titta på om det finns kopplingar mellan de enskilda olika ärendena och se om, om, om de kan härledas till de här olika konflikterna. Och nu till påskupploppen i Örebro förra året för i tisdag så kom en dom från Högsta domstolen mot två män. Högsta domstolen sänkte idag straffet för två av männen som deltog under påskupploppet i Sveaparken i Örebro och kastade stenar mot polisen. De två männen döms till tre år respektive tre år och tre månaders fängelse för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Och det här innebär att HD sänker de tidigare straffen som var mellan fyra och ett halvt och fem år. Men HD fastställer å andra sidan hovrättens brottsrubricering trots att försvarsadvokaterna yrket på att ändra den till våldsamt upplopp som ses som ett mindre allvarligt brott än sabotage mot blåljusverksamhet. Och vi förflyttar oss nu till Ronneby i Blekinge för i veckan kom domen i ett uppmärksammat fall som vi tagit upp här tidigare. Det där en 22-årig mamma misstänks ha misshandlat sin treåriga dotter. Och det här blev ju väldigt uppmärksammat i media eftersom mamman själv spred videor på den här misshandeln i sociala medier. Och Blekinge tingsrätt omdömer nu mamman för grov misshandel, misshandel och ofredande till två års fängelse. Hon ska också betala skadestånd till dottern på 110 000 kronor. Mamman har erkänt misshandel och ofredande men nekar till grov misshandel. Och imorgon fredag kommer åtalet mot de två kvinnor som misstänks för inblandning i mordet på Tove i Vetlanda. Och det kommer vi som sagt berätta mer om imorgon i ett separat avsnitt. Ja, och vill ni se oss live så kommer ju vi vara med på poddfest på Fotografiska i Stockholm nu på lördag. Vi går på scen klockan sex och efteråt så kan ni stanna kvar och snacka med oss. Och så till ett sista tips och det är ju vårt avsnitt som vi släppte i onsdags. Ja, för där har vi ju träffat Maria. Vars son har gripits misstänkt för ett av de här grova våldsbrotten i Stockholm den senaste tiden och där pratar hon om sin oro för vad som kan hända henne och hennes anhöriga. Och hör gärna av er med synpunkter eller tips på petrikrimet.svarisradio.se eller 073-461-2915 och samma nummer gäller på signal. Och så kan du ju följa oss på Insta och där kan du också skriva till oss. Där heter vi P3 Krimpodden. Jag heter Mariella Melin Och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.